не трябва да има желания и страсти. Едно от основните неща, характеризиращи живота, са страстите. Те стоят като обрач около мозъка. Три пръста над хото се намират човешките чувства и емоции. Хора, които обичат литературата, имат емоции. Чувствата съставляват най-високият прак на човешкия живот. По чувства аз разбирам, че човек чува, т.е. да имаш чувства, значи да чуваш. В божествен смисъл да чувстваш, значи да чуваш, да преживяваш най-тънките усещания, на които човек е способен. И в храненето, и в четенето,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 След като помислил малко, търговецът пак му казал «Дай всичките на мен, а задръж за себе си една камила». Дървишът и на това се съгласил. След малко търговецът поискал и последната камила. Получил я, но понеже забелязал как дървишът скрива котиката, запитал го какво има в нея.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 Казваш, ще му взема парите, крадеш и Бога. Това са отрицателни състояния. И обратно, правиш ли добро, ти правиш добро и на Бога. Съработник си с него. Мъдростта слиза отгоре, за да научи нас, чадата на Господа, да търсим истинското знание. Мнози не искат да се научат, но са недоволни и казват «Защо Господ е направил така?» Аз казвам «Щом си взел да го критикуваш, ти не разбираш Господа». Дойде ли ти зло? Не дай пита защо се е случило така, а си кажи, че за добро е дошло. Когато допуснем, че нещата в света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 и заедно с тях да работиш и да ги научиш на труд и постоянство. Някои посочват какво е направил Карнич. Смешни се хората, когато вземат Карнич за идеал. Богатството е товар. Има един пример с нова магаре, което го натоварили с много мощи и кони и кръстове, и където минало всички се кланяли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 Добре, вие имате деца, но понякога се тревожите, раздразвате се, пламвате от червенина, най-после ви заболява глава, стомах или бял дроп и казвате Бързо викайте лекар, че ще умра Отде знаеш, че ще умреш? Това показва, че не разбираме отношенията и взаимовръзките, между които съществуваме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 Добре, но когато се освободиш от тях, от теб какво ще остане? Трябва да се впрегнете на работа, като една работна жена, и да разрешите ребуса на всяка една такава страст. Не питайте защо ви е дадена тя, но опитайте се да я е впрегнете. Така постъпват и днешните хора.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 и 5500 отрицателни. Атомът на натрия съдържа около 16 000 иона. Атомът на радия съдържа около 100 000 иона. Един ден може да се достигне до там, че ионът да се раздели. Ще направя следното сравнение. Ако един атом е голям, например, колкото църквата